Dit is na 6 en Trevor Nasser, sy vijfster, sê vir jou dat het tyd is vir Crime Time waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee. Nog een week is voorbij nog een week van lockdown is voorbij. En lockdown dank, lockdown dank sy coronavirus, oftewel COVID-19. Die lockdown is daarom een bykie verslap toe ons op 1 mei na fase 4 toe gegaan het. Mens het gejuig van die president gesê dat rokers weer sigarette en tabak so kon koop en gebruik, maar die vreugde was van korte dier toe die minister van Gezondheid in Kosazana, Dlamini Zuma weer aangekondig het dat tabak en sigaret sy verkoop nog onwettig gaan wees. Ek verstaan ook nie hoe een minister die president sy uitspraak tot niet kan maak en kan oordonder nie, maar so iets sal net in Zuid-Afrika gebeur. Nou die lockdown is erg, maar is nodig, want daar het in totaal 7572 mense positief getoets vir COVID-19 en dat die dode tallen in Suid-Afrika nou op 148 staan. Net vrijdag het hy nog gestaan op 103, en ons is by woensdag. Daar 45 mense nou meer oorlede as gevolg van COVID-19. In die laaste paar daardes, nog nie eers een week nie, en amper die helfte van die getalle is al daar. Nou wat alles vererger, is dat die andere bevolkingsgroepen denk dat slechts wit mense die virus kan kry. Nou dit is totaal ons maar mense gloed het. Mensen is by nou al lekker verveeld met mekaar, grappe die ronde gedoen en doen nog steeds die ronde. Konspiratie theorist, hy het een feest met al die samensweringstheorieën. Dit ook nog baie gevaarlik om zulke theorieën theorie te like of te share op sociale media, angeseen jy krimineel aangeklaar kan word as jy dit doen. Die gevaar is dat die regering bepaal wat as waar beskou word, en dit maak jy dier op dat vrye denken en vryheid van spraak nou gereguleer word. COVID-19 is een virus waar die hele aardbol verewig gaan verander. Ons hele sociale stelsel word getoets en gaan verander. Al klaar het die regering gesien hoe effectief hy is om mense tot luise te verbind en hy het effectief bezighede tot stilstand gebring. Die president, president Cyril Amaposa, het een lockdown afgekonig so dat ons moet self-quarantijn en die verspreiding van een virus moet probeer keer.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 Daar is ook nog ander reels, soos dat drank en sigaret nie verkoop mag word. Nou, Dit is baie ongemakkelijk vir die rokers en die drinkers, want eindelijk word hulle gedoong om op te hou rook en drink. Wat van die alkoholiste, partij van hulle sige lichame, sal ingee sonder die drank? Nou, die rede vir die verbod op die drank en sigaret is eindelijk voor die hand liggend. As jy drank gebruik en jy raak dronk, verloor jy jou in abysies en hang die dronk man oor jou en sy kool loop oorals en hy spoeg genies en hoe, soos hy of sy wil. Welke nie weer is baie makkelijk verspree? Die sigarette is eindelijk die skuld van een paar mense wat nie gehoorzaam wil wees nie. Partei mense is maar so stout kinders, want nou gaan hy nie een pakje of een karton sigarette koop en by sy huis blij soos hy moet nie. Hy gaan elke 10 minuut in die straat loop om een losse sigarette by die winkel te koop. Min mense weet eindelijk dat het onwettig is om losse sigarette te verkoop. So is eindelijk weer net een paar individue wat allemaal laat zwaar krij. En dan het... Ons minister van Gezondheid, minister Kosazan, het Lamini Zuma ook gesê, dat wanneer mense nou vir hulle self een zol draai, hierdie twakpille, dan uh, spoegel op die kant om uh, die papieren mekaar te laat klauw en dan as jy om so rook, dan kan die virus so oorgedra word. Ja, dit is moendlik, maar aan die andere kant weer, as jy ons om ons so aansteek met vier, die vier brand warm genoeg, dat hy die virus sal doodmaak, soos hy by jou uitkom. Maar, ek is nou nie een dokter nie, en sy weet al beter as ek. En dis die rede vir die verbod op sigarette en tabak. Nou voor ek verder gaan, en uh, kyk na die effect wat die lockdown op die misdaad gehad het, gaan ek vir die muziek break, en speel ek vir jou vir Sophie Tucker met Purple Hat, carlin van Jaarsveld met Hande en Tattoo, met Not Gonna Get Us, en dan Queen met I Want To Break Free, vir die mense wat uh, nog altyd onder lockdown is got got got head cheat a print dance on the people rolled up at the after joint dance dancing on the people people dancing on the people i got people on the people people dancing on the people with the people on the people smoke co2 see me see you dance on the people climb up on the boost king from the people on the people my is the roof king on the ceiling on the people i got people on the people dancing dancing on the people i got people head cheat a print dance on the people rolled up at the dance on the people people dancing on the people i got people on the people people dancing on the people with the people on the people smoke co2 see see a dance on the people come on the bus from the people on the people my head so roof dancing on the ceiling on the people i got people on the oh dance on the people like on the people people ends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 Dit was Sophie Tucker met Purple Hat en Karleen van Jaarsveld met Hande en Tatoe met Not Gonna Get Us en Queen with I Want to Break Free en ek is William Minnick met Crime Time waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee. Voor die brek het ek gepraat oor die nationale coronavirus lockdown. Dit is nou in fase 4 van die lockdown. Nou wat betekent dit nou eindelijk? Eindelijk het niks verander hy. Dit is basis fase 5 met net een paar veranderinge. Nou die regulaties is in Engels geskryf, so ek gaan dit in Engels deurgeen, en so hier en daar in Afrikaans verduidelik. Ek gaan ook hier die meest belangrikste aspekte dek. En nou sê ek miskien die een, die meest belangrikste, wat meeste mense nabie aan die hart leeg. Ek denk die een wat die meeste mense die, nabie aan die hart leeg, gaan die een oor die rook en die drink wees, maar ek denk daarna is hierdie die volgende een, en dit is die beweging van mense. Hoe mag jy beweeg en hoe nie? Kom ons aan kyk, en dit is regulatie 16.1 Every person is confined to his or her place of residence. Pint. So makklik as dit, elke persoon is van der stel om by sy huis te wees. Klaar. Nie by jou vriendese huis nie, nie by jou girlfriendse huisie, nie by jou boyfriendse huis nie, by jou huis of die huis waar jy tans woonachtig is, dis waar jy sal wees. Kom ons gekyk wat sê, punt 2. A person may only leave their place of residence to perform an essential or permitted service as allowed in alert level 4, go to work where a permit which corresponds with form 2 of an extra A has been issued, buy permitted goods, obtain services that are allowed to operate as set out in table 1 to the regulations, Move children as allowed, walk, run, or cycle between the hours of 6 in the morning to 9 in the morning within a 5 kilometer radius of their place of residence, provided that this is not done in an organized group. So basis, kan jou huis verlaat net vir die volgende. Essentiele werk te doen, om as jy permit het om werk te doen, om te gaan werk, om sekere goedere te gaan koop, of om dienste te kry, om kinders te beweeg, of om te gaan oefen door te loop, te hardloop, of fiets te rij, van 6 uur die ochend tot 9 uur die ochend, en ook net 5 kilometer radius, wat dit beteken is, jy is gerechtig om 5 kilometers van jou huis af weg te gaan, en dan weer die 5 km terug te kom, nie verder nie, jy sal een masker dra die heel tyd, en jy sal het net tussen 6 uur die ochend en 9 uur die ochend doen, een minuut oor 9, as jy nog op jou fiets is, dan is jy bezig om jy wet te oortree en kan jy gearresteer word en een duisendrandboete opgeleef word. So jy is nou bykie jou ritte, draverij en stapperei moet koordineer. Every person is confined to use place of residence from 8 until 5 so is van 200 uur, dan word 8 uur in die aand, tot 5 uur die volgende ochend sal almal in die huise wees. Sonder uitsondering behalwe, hier is die uitzondering a person has been granted a permit to perform an essential or permitted service as listed in a next year D, or is attending to a security or medical emergency en dan hoorde polismanne en jou SINDF jou paramedici dokters verpleegsters hulle mag tussen 8 en 5 in die aand en uh, tussen 8 hierdie aand en 5 hierdie ochend mag hulle beweeg maar dan moet hulle ook een permit hee om te kan beweeg. So nie as een policeman kan in die tijd beweeg as hy nie een permit het wat sê hy is veronderstel om nou te beweeg nie. Movement between provinces, metropolitan areas, and districts are prohibited. So die beweging tussen provincies, metropolitaanse areas, en distrikte mag nie gebeur nie. Behalwe For workers who have a permit to perform an essential or permitted service who have to commute to and from work on a daily basis. The attendance of a funeral as allowed, the transportation of mortal remains and for learners who have to commute to and from school or higher education institutions on a daily basis during periods when those institutions are permitted to operate. The rest can nie jou provincie metropolitansie area of district verlating any person who was not at their place of residence or work before the lockdown period and who could not travel between provinces, metropolitan and district areas during the lockdown will be permitted on a once-off basis to return to their places of residence or work and will be required to stay in such place until the end of alert level 4 ek dink die datum waartoe jy dit kan doen is tot morgen toe, morgen die 7de mai kan jy nog beweeg het sondere permit, tussen in provincies distrikte en metropolitaanse gebiede, ook net as jy, wanneer die lockdown begin het op een plek was waar jy nie eindelijk woon nie, as geval van jou werk en jy nou die kans om by jou huis uit te kom, en dan is het voorbij, totdat alert level 4, 1 dag na alert level 3 toe gaan sal jy daar wees All industries, businesses Entities, both private and in the public sector which are permitted to operate during alert level for must designate a COVID-19 compliance officer who will oversee the implementation of the plan referred to in subregulation B and adherence to the standards of hygiene and health protocols relating to COVID-19 at the workplace. Maar hy moet plan formuleer en wat maak jy mense kan oordentlik werk en dat hy veilig werk en uh, dat niemand Uh, om besmetting so min as moendlik te maak Want jy kan doen net wat jy wil Besmetting sal plaas vind, Maar ons probeer dit so min as moendlik maak Aan hulle ook The cabinet member responsible for home affairs Or a person designated by him Or her may allow a person to enter or exit the republic For emergency medical attention For a life threatening condition Or for South African or foreign national to be repatriated to their country of nationality or permanent residence. all foreign tourists who arrive in the Republic prior to the lockdown period which ended on 30 April 2020 and who remained in the Republic must remain in their place of temporary residence in the Republic for the duration of alert level 4. To a tenfoldig. Movement of Children that is Regulatie 17. The movement of children between co-holders of parental responsibilities and rights or a caregiver as defined in Section 1, 1 of the Children's Act 2005 in the same metropolitan area or district municipality is allowed subject to the following of the if the co-holders of parental responsibilities and rights or a caregiver is in possession of a court order, a parental responsibilities and rights agreement or parenting plan registered with a family advocate, a permit issued by a magistrate where which correspond with form 3 of annexure A if the documentation paragraphs A and B is not available. So basis is het net tussen district en metropole Kan jy die kind laat travel tussen die twee ouwers mits daar hofbevel is soos een echtscheidingsbevel wat sê dat die kind uh, sekere tye na sy pa of mate moet gaan of as daar een caregiver of een ouwerskapsplan uitgesit is, en het is dier die familie familieadvokaat geregistreer, dan kan dit gedoen word. Of waar natuurlijk as jy permit het, maar hy permit gaan nie veel uitgereik word dier landerost in sy A en B in plek is nie. The movement of children between co-holders of parental responsibilities and rights or caregiver as defined in section 1 of the children's act between different metropole areas, district principalities or provinces is allowed if the co-holders of parental responsibilities and rights or a caregiver is in the possession of a permit issued by a magistrate. So hy kan oor die provincie grense gaan, maar hy moet die landers nog altyd die permit uitreik en hy gaan dit nie doen as A en B nie in plek is nie. Any child who was not at the residence of their primary caregiver before the lockdown period and who could not travel between provinces, metropoles en district areas during the lockdown will be permitted on a once-off basis to return to the residence of their primary caregiver if the holders of parental responsibilities and rights or a caregiver is in possession of a permit issued by a magistrate via the permit. The household to which the child has to move must be free of COVID-19. This must now obvious. Hy kan nie kan stil na plek waar COVID-19 aan a vier voet los rondloop nie. Before a magistrate issues a permit, referred to in Regulation 17.1, he or she must be provided with a birth certificate. So hy moet een geboortstifikaat geë. Geskriewe red is, hierdie kind, dat nodig is dat hy kind, moet beweeg? Before a magistrate issues a permit, referred to in 17.2, he or she must be provided with a court order, parental responsibilities and rights agreement, or parenting plan, registered with a family advocate, or birth certificate or certified copy of a birth certificate of the child or children dan regulatie 18 attendance of funerals movement between a province, metropolitan area or district by a person wishing to attend a funeral shall only be permitted if that person so wishing to attend the funeral is a spouse or partner of the deceased so met andere woorde wettige getrouwde man of vrou of dan natuurlijk a levensmaat Child of the deceased, whether biological adopted or stepchild, so enige kind van die oorledene. Child-in-law of the deceased, parent of the deceased, whether biological adopted or step-parent. Sibling, whether biological adopted or stepbrother or sister of the deceased, or grandparent of the deceased. So jy kan nie jou ooms en tannies wil gaan begrawe in ander provincies nie, jy gaan nie soe een permit krij nie. Attendance at a funeral is limited to 50 people and will not be regarded as a prohibiting gathering. So hy mag nie meer as 50 mense by begrafne sê nie. Night vigils at a funeral is banned. So hy die deurnag uh, kerkdienste wat sekere mense hou is verband. Dat mag nie gebeur nie. During a funeral all hygienic conditions and distancing measures must be adhered to for the limitation of exposure of persons to the funeral to COVID-19. Each person whether travelling alone or not wishing to attend a funeral and who has to travel between districts or between provinces to attend a funeral must obtain a permit which corresponds substantially with form 4 of a, a from his nearest magistrate office or police to travel to the funeral and back Onthou net mense dit gaan nie enige polisiebeamte wees wat daardie permit kan teken net die stasiebevelvoer van daardie stasie kan so 'n permit teken En hy gaan natuurlijk vereis dat jy een doodsertifikaat moet gee en jy gaan moet bewys dat daar die persoon jou ma, pa, broer, syster, kind of wat ook al van jou is. So jy, ooms en tannies gaan nie werk nie, neefs en niggies gaan nie werk nie. So jy gaan die persoon moet bewys wie jy is en wat jy van daar die persoon is. En daar die permit moet die hele tyd by jou gedra word. Regulatie 19 Prohibition on evictions A competent court may grant an order for the eviction of a person from land or a home in terms of the breaches of extension of security of tenure Act 62 of 97 and the prevention of illegal evictions from an unlawful occupation of land of 1998 provided that any order of eviction shall be stayed and suspended until the last day alert level 4. Unless a court decides that is not just an Equitable to stay and suspend the order Until the last day of the alert level 4 period Basies wat het sê is As daar een uitzetingsbevel is Vir hun persoon of vir pers Persone wat op eind om blij Moet dit teruggehou word Toor dat alert level 4 afgeskaf is Of voorbij is Dus gaan na alert level 3 Dan kan dit verder weer uitgevoer word Op een vervoer Public transport Regulatie 19 The Minister of Transport must, after consultation with the co Cabinet members responsible for co cooperative governance and traditional affairs, health, police, and justice and correctional services, issue directions for the resumption of different modes of public transport to cater for the gradual return to work of people in respect of rail bus services, taxi services, e-hailing services, and private vehicles. The directions to be issued by the cabinet member responsible for transport must set out the hygienic conditions that must be adhered to and steps to be followed for the limitation of exposure of members of the public using public transport to COVID-19. En dit is baie eenvoudig. As jou motorvoertuig, jou passagiersmotorvoertuig, 5 mense kan vat volgens hy licensieskyfie, mag daar slechts 3 mense in daar voertuig wees. Alle mense moet maskers dra, en amal moet sanitizer bylle hee, om hulle handen te kan sanitize die heel tyd. So, gewone passasiersvoertuig, 3 mense maximum, nie 3 mense minimumie, 3 mense maximum. As een taxi 16 mense kan hou, mag haar slechts 8 mense in die voertuig wees, en dit sluit die bestieder in. Onthou by die passasiersvoertuig, 3 mense, dit sluit die passasier ag die bestieder van die voertuig in. So, Die bestieder plus twee ander mense. In een taxi wat 16 mense kan rui op sy licensieskyfie, kan dit slechts 8 wees en dit sluit die bestieder in, soos die bestieder plus 7 ander mense. Hulle mag nie langs mekaar of op mekaar sit nie, hulle moet nog altyd afstand hou tussen mekaar. Hy met die bus, as daar 20 mense in die bus kan sit, mag daar slechts 10 mense in die bus wees. Dit sluit ook die bestuurder in So dis die bestuurder plus 9 ander mense En hulle mag ook nie langs mekaar en op mekaar sit nie Die selfde gebeur Hulle, moet, hulle handen moet allemaal gesanitized word Voordat hulle in die voertuig klim Hulle moet allemaal maskers dra Social distancing moet gehou word En die voertuig moet elke keer wat hy stop Gesanitized word die heel tyd So dit is een redelijke proces om een taxi nou aan die gang te hou. Closure of borders. All borders of the Republic remains closed during the period of alert level 4, except for ports of entry designated by the cabinet member responsible for home affairs and for the transportation of fuel, cargo and goods during the period of alert level 4. Gatherings. article 23. All gatherings are banned except for funerals, when at the workplace or when buying or obtaining goods and services as allowed in Table 1. An enforcement officer must, where a gathering takes place, order of the persons of the gathering to disperse immediately and, if the person refuses to disperse, take appropriate action which may subject to the Criminal Procedure Act, include arrest and detention. Places and premises closed to the public. Regulatie 24 Any place or premises normally open to the public where religious, cultural, sporting, entertainment, recreational, exhibitional, organizational or similar activities may take place is closed. Any place or premises normally open to the public or where people may gather are prohibited. These include public parks, sports grounds and fields, beaches and swimming pools. Flea markets, feats and bazaars nightclubs, casinos, hotels, lodges, bed and breakfasts, breakfast. private and public game reserves, holiday resorts, taverns and shabins and museums. Persons rendering security and maintenance service may continue to perform these services at the places of premises listed in the regulation. So jy mag nie eers meer strand toe gaan nie. The cabinet member responsible for cooperative governments and traditional affairs may by direction in the Gazette determine any other place or premises that must be closed if there is a risk to any person or member of the public being exposed to COVID-19. So, op daardie nood sit gauweer tyd vir mysiek breek en ek speel vir jyre Imagine Dragons se thunder. Imagine Dragons met Thunder en ek is William Minnick met Crime Time waar ek jou blik op die misdaad wereld gee en vanhand ek geraak in een paar regulaties volgens fase 4 en dan natuurlijk nou die een wat ek nie aangeraak het die is die feit dat ons nog nie alcohol kan gebruik nie en nog nie sigarette mag rook nie British American Tobacco het bykie die staat my hoofd toevat, maar vanavond het ons gehoor dat hulle besluit het om die saak te laat vaar. So ek weet nie wat hulle ooreenkomst in die achtergrond was met die staat, dat hulle so baie geld bereid sal wees op die verloor nie. Maar volgens nies oorlevering het hulle die saak op die stadium laat vaar. As ek sê het, maak het moeilik vir baie mense, vir al die mense wat gewoond is aan om te rook en te drink en eigentlik wat hulle nou maar doen is, hulle maak nou maar die swaardmark vir sigarette oop want uh, sigaretten word nog alweer gekoop, die mense wat wil rook sê plan maak, net soos hulle met die pineapple plan gemaakt het, maak hulle plan met sigaretten, en al wat het eindelijk in my opinie, my persoonlijke opinie veroorzaak, is dat mense nou die goedkoper type uh, sigaretten koop, wat eindelijk hulle meer syk maak, as die beter kwaliteit sigaretten, maar nou ja, dit is my eie beskye opinie. Nou op daar die nood is het tyd om tot ziens te sê, en uh, Net is om aan te dink, vir die eerste keer in mensengeskiednis, kan jy die wereld red, dier by jou huis te bly, en eenvoudig niks te doen nie. Maar nou soos ons mense wil wees, wanneer daar vir jou gesê word, jy moet op uh, by jou huis bly, en niks doen nie, dan wil ons nou juist buiten wees, en rondry, en vir amal gaan keir. En uh, dis my my die menselike natuur, wanneer ons weer eendag sal kan gaan werk, en ons moet werk toe gaan, dan gaan ons weer mouwen en kla, en sê weet jy wat, Kan ons nie maar weer een bykie lockdown hee om by die huis te sit nie. Maar soos ek sê, dit is nou maar mense natuur die oomlik wat jou vir hom sê, hy mag nie een ding doen nie, dan wil het ons nou baie graag doen. Maar mense, bly by jou huis. Gebruik alcohol en sorg dat jou handig gereeld daarmee afwee. Moet nie net eenvoudig aan jou gesig vat nie, dra jou masker. Het is belangrijk om jou masker te dra, want in fase 4 is jou woning verlaat met jou die masker dra. As jy het nie doen nie, 300 rand boete al die andere regulaties van om rond te na meer mens in die voertuig is wat moet wees, of jy gaan koop nie goedere wat toegelaat word nie, en so an, dan is dit een duizendrand boete. En moet nie denk, die boetes gaan net eenvoudig so onder die tafel verdwijn nie. Nee wat, wanneer die hove wie oordentelik opmaak, wanneer een regulatie 3 en 2 inkom, of fase 3 en 2 inkom, dan sal daar die sake voor die hof kom en uh, as jy nie betaal het nie of nie wil betaal jy moet nie die lander gaan speel en het maar terugtrekje daar is tronkstrawe daarin ook verbonde so as die sake goed is en daar die sake gaan allemaal loop, hulle gaan allemaal over toe en daar sal oor die 100.000 mense gearresteer in hierdie fase 4 tydperk so ek denk die oven gaan baie vol wees maar die oven gaan aandag geen aan al daar die sake so mense moet nie daar oor bekommerd wees nie jy sal jou dag in die hoofd kry so, bly by jou huis doe niks nie, want dit is wat die wet en die land van jou vereis om amal te red in die land so moet het nou nie gaan opmors nie nou op daarie is om te groet net hierna is het die beurt van Dr. Tini Eilers wat die oordenking gaan doen en uh, Dan sien ons mekaar weer volgende woensdag aan tussen 6 en 7 met crime time, waar ek jou blik op die misdaad wereld gee. En dan natuurlijk weer saterdagochtend tussen 8 en 9 met wat nou, waar ek jou gaan probeer help om jou week en naweeks ontspanningsactiviteite te beplan. Maar met die lockdown is ontspanning al wat ons doen, so miskien moet ons dalkie bieke werksactiviteite by jou huis bespreek of beplan. Ek sal nog my gedagtes laat gaan waar ons eindelijk gaan praat, satrach ochend. So dit is een moed, jy moet inskakel tussen 8 en 9, anders gaan jy nooit weet, wat jy gemis het, satrach ochend nie. So op daar noot, tot ziens, tot die volgende keer, bly COVID vry, en uh, gebruik jou masker, sanitise, en uh, sorg dat amal veilig bly, en dat die dode tal nie so hoog raak jy. Laat een bykie jou immienstelsel, boost jou immienstelsel, eet knofel, en kry baie vitamine C in, so dat jy nie noodwendig baie gauw staie virus kan optel nie. So op daardie nood, tot ziens, tot die volgende keer, ek speel uit met Ellen Walker's Faded. You were the show.